Вони не знають, що мама давно перестала хвилюватися за нього, а надто надзвонювати через усілякі дурниці персональним адвокатам. Ні, те, що вони існують на світі, вона знала, з різних там книжок, серіалів, але щоб живий, та ще й персональний, тут Андрій уже сумнівався. Доброго ранку. Дякую, що прийшли. У вас гарний вигляд. Розгублено випалює одним подихом Андрій. Крізь скельця окулярів на нього уважно зиркає екзаменатор, і Андрій прикидає, що якимось дивом спромігся оббовтнути на четвірку. Отже, як бачимо у поведінці мого клієнта, немає нічого крамольного. З таким самим успіхом ви могли б звинуватити вашого головного свідка. Сподіваюся, ми... Не збираємося покидати міста уточнює слідчі. Ми ще багато цікавого втаїли від слідства. Андрій ледве поборює блювотний рефлекс нудить його стійко і безперервно упродовж усіх допитів, хоча й він не пам'ятає, коли востаннє щось їв. Усі хвороби від нервів, тільки снід від задоволення. Заспокоює він себе, вичікуючи, коли відчинить останні двері, що перескоджають доступу вінну волю. Тоді він зможе зосередитись і подумати, на яку тему – це вже інше питання. Повільно? Нестерпно повільно ці двері відчиняються, і адвокат одразу націлюється брелком на білий опель, забувши, що фея за ідеєю казки має все достеменно пояснити бідолашні небозі, перш ніж зникнути. Машина радісно кумкає йому назустріч. Вас прислав Славко, цікавить Андрій. Хто такий? киде адвокат через плече, шпурляючи свого кейса на заднє сидіння. З усього, видно, навіть гадки не мав запросити бідного родича до карети. Виявляється, від надлишку свіжого повітря і волі теж може паморочитися у голові. Ярослав Семенович білий, уточнює Андрій, і щоб не впасти, привалюється до Ринви або його двоюрідний брат. Знаю, бувкий адвокат, хряскає дверцятими і акуратно вирулює на проїжджу частину». Андрій ледве втримується, щоб не попрохати підвести його. Від газової завіси, що оповиває його наостанок, робиться геть паскудно. Возенька вуличка, заставлена автомобілями, МВС стрімко звертає униз, а вишерблені кам'яні плити тротуару зовсім не допомагають пересуватися. «Я не згоден з вашою казкою». Зціплює він зуби, силоміць, відбиваючись від спомину про позавчорашню чи, може, вчорашню ніч. У казці ніхто не залишає немічних героїв самотою, посередне доброго світу, населеного різними придурками. Спазм виявляється настільки сильним, що, якби напередодні він щось з'їв, це щось уже було б на тротуарі тільки перехожих квапляться перейти на другий бік вулиці. Спомин не збирається переходити на другий бік вулиці. Стоїть поруч, притримуючи за лікоті, пильно вдивляючись впалими очима. А перед очима стирчать ножі. День другий. Заголовок вийшов поквапливий, обнадійливий. І що не каліграфічний – то факт. Як казала його перша вчителька, і що ти, Андрусику, будеш робити, коли тебе візьмуть в армію? Мама ж твоїх листів не прочитає, дитиночко. Андрусик виріс, але до армії не потрапив. Не набрав мінімуму необхідної ваги. І, певно, вже не встигне набрати. Ну, до чого ж паскудний характер? Щоб відмазатися від армії, люди тисячі вивалюють а йому так легко зійшла ця біда з рук, мав би ридати від щастя. «А ти, дитиночко, у чорний гумор вдарився. Більше не буду», – пообіцяв він своїй першій вчительці, сховав блокнот, допив шпарку кави і пірнув у сіру мжичку. Організм іще не відійшов від вчорашнього холоду,